Mm. <tries> Välkomna till den här podcasten. Den heter Rockla, den handlar om hårdrock. Den finns på iTunes, rockla.se och som RSS-flöde. Och avsnitt 7 börjar nu. Hårdrock plus fotboll blev till slut Metalsvenskan. Året 2013 blir femte upplagan med en imponerande lineup up såsom King Diamond, Hardcore Superstar, At The Gates, Bullet, Graveyard bland andra. Jag ska prata med Janne Larsson. Han är en av killarna bakom arrangemanget genom Nikia Event. Men vi pratar även lite om arrangörernas medverkande på andra hårdrocksevenemang. Håll till god Jag välkomnar dig, Janne Larsson. Ja. Du är en tredjedel av Nikia-event. Ja, det stämmer. Tillsammans med två kollegor som heter... Piff och puff. <laughs> Nej. Seriöst, de heter Kimo Kirves, Maki och Niklas Urdel. Mm. Och ni driver ett eventbolag mm. i Örebro. Och det kan vara allt alltifrån arenakonserter och klubbgig och folkparksgig. Eh, kan du liksom... Kan du nämna några event för att få en större bild av det hela? Uh, ja, vi gör ju bland annat Metallsvensk Andorra som är lite av vårt flaggskepp. Uh, sen uh, gör vi ju en hel del, en stor mängd konserter. Uh, ofta på Conventum, uh, Arena uh, kongressen och ibland Klubb 700, Kulturhuset i stan gör vi en del också på. Och det är ju sådana här lokala scener här i Örebro, eh, konventum och, och klubbhundra och ja, klubb liksom så. Där. Vi eh, riggar även företagsfester, mm, ja, mm. lite allt möjligt. Ni, ni gör lite allt möjligt inom liksom, fest, fest ja. Och Men nu, nu, nu, eh, nu fokuserar vi på hårdrocken här, ja. på såna här och du säger att eh, Metalsvenskan är som ett flaggskepp för er, det är den liksom, största grejen kan man säga. Mm. Mm. När grundades ert företag som ni har? Ja, vi är väl kanske snart två år eh, som Nikia-event och AB. Då då. Eh, innan det har vi haft egna företag som vi har slagit ihop och fört in verksamheten. Mm. Och jag, jag tänkte att det var något stort, härligt koncernbolag eh, som ni hade. Men det var en ganska enkel förklaring till namnet Nikia, eller mm. Niklas Kim och Janna. Uh -huh. Det, det låter roligt. som en stort japansk, <laughs> en stor <laughs> japansk jätte. I lilla Örebro. Alltså. Mm. Ja, men det är väldigt kul. Och ni är helt fria liksom. Ni är, som jag sa, ni ingår inte i någon koncern. Så att ni, alltså, där ni gör det, gör ni. Ni är helt liksom, fria i företagsbranschen. Så. Ja, absolut. Mm. Ni är inte bundna till någonting? Mm, nej, det hoppas jag inte. Och ni sysslar i huvudsak med bokning, eller hur? Av artister och... Ja. Ja, det, vi har en liten del av uh, management också i, i Nikia. Så att vi bokar och artister och vi är även manager för mm. artister. Okej. Okay. Och du lyssnar själv ganska mycket på det och inte enbart men väldigt mycket. Ja, jag är uppväxt med det. Jag valde väl där någonstans där runt åtta års ålder. Ja. Så att, det sitter i... Och när i års ålder säger du, har du några liksom, favoriter inom, inom branschen? Så? Jag vet inte. Jag har uh, väl blivit uh, ganska avtrubbad på det där. Kanske, jag vet inte. Men uh, ja. ska man tänker efter ordentligt så är det väl ändå de här gamla rötterna 80-talet, mm. slutet på 70- och 80-talet som, som sitter fast i, i pannbenet på Och eh, jag har lite nyare band som har kommit över Gojira, en av mina favoriter kanske. Och, eh, man hittar lite guldkonor här och där, men mm. tröttnar också. Och det finns ju mycket att välja på. Det känns som är så bra. Ja, har du något första minne av hårdra också där? Något bildminne? Kommer kom du ihåg något? Uh, första bildminne? Jag brukar nämna att jag har en ganska tidig bild av Ace Freely mm. när jag var väldigt liten. Ja, vad kan det vara? Det kan vara något. gamla trummisen i någon band som hette Limited som, mm. som fanns i Örebro. Oj. Det var jättekrulligt konstigt hår som jag tyckte var häftigt. Uh, det var väl då jag började fundera, vad, vad, vad jag hade liksom, det rock hårdrock tydligen. Ja. Sen började man lyssna på äh, ja, de gamla, riktigt gamla slagdrängarna, Alice Cooper och sen var det, ja, gick det på den vägen. så kom ju alla de här DI och ICD-IC och grejer och farsan lärde mig att lyssna på Led Zeppelin tidigt också. så att mm. ja. Det är ju en vanlig väg att gå. Ja. ja. Nu, nu lyssnar farsan på hambo mm. <laughs> en gång i tiden så hade han bra smak vill ni höra min hambo? ja om vi ska snacka lite om branschen som du befinner dig i du bokar ju både stora och små band och den här festivalen Metasvenskan då bland annat jag är lite nyfiken på hur man går tillväga när man bokar. Eh, släpper artisterna ut liksom, som ett PM att här, de här konserterna ska vi göra i år, varsågod och boka. eller Hur funkar det? Liksom? Lite både och. Vi, vi slänger väl iväg förfrågningar till olika bokningsbolag. Om, att vi, vilka datum som vi, vi kommer att köra, till exempel med Metallsvenska på, vilka band de har tillgängliga. De får komma med förslag jag har även en, äh, gjort upp en äh, önskelista kanske som, som vi går igenom och kollar, kollar upp. Äh, så att, så är det. att vi, vi utgår från datumet och ser vad som är ledigt och sen betar vi av mm. det som är möjligt. Jag antar att det är en prisfråga ibland också. Prisfrågor och det är mycket mellan andra festivaler också om de är tillgängliga eller om... Äh, till exempel större festival kanske har köpt exklusiviteten på bandet så då får vi inte röra dem. Vi har inte de musklerna riktigt att, att köpa ett band på det sättet men vi börjar komma in i en tradition i alla fall och en viss etablering i Sverige känns det som. Så att, i år har vi fått våra headline-akter klara väldigt tidigt. Mm. Det är positivt. Och det är ingen dålig headline-akter, inte? Nej, det Om vi det... snackar då King Diamond och At Gates, eller hur? Ja, mm. jo, det känns riktigt, riktigt bra. Personligen så är det ju den roligaste bandbokningarna mm. hittills på metallsvenskan. Ja, det måste ju ha varit eh, verkligen en dröm som blev besannad när, när, det var, när det stod klart att King Diamond var färdig för metallsvenskan. Ja, absolut. Det... <laughs> Det var, det var riktigt kul. Ja. Det, det var inte så självklart alls att det skulle bli så. Utan det här, men vi lyckas få ro hem det i alla fall. Mm. Jag antar att ni går efter lite vad, vad fans önskar också. För jag antar att det kommer in ganska mycket önskningar till er när ni ska boka band. Ja, men oftast är det de som skriker högst som, som är mest hängivna. Och då, då kan det vara så att man kan luras av att ja det här bandet det, det kommer dra flera miljoner personer. Men kanske det bara kommer två. Han hans tjej kanske. Men nej, det är klart att man lyssnar. Men det, det viktigaste i det hela det är att skaffa en känsla själv och, och lyssna mycket på musik. och Fara runt lite på, på nätet och... Ja, fingertoppskänsla. Försöka skapa en egen. Inte lyssna för mycket på vad andra säger såklart. Är det viktigt för er att ni lyfter upp mycket mm. nya band också eller? Uh, jo, vi, Jag har alltid känt att uh, man har brunnit lite för att, för att lyfta fram musiklivet i Örebro och sätta Örebro på kartan. Det drömde man ju om redan på gamla klubbaskastid tid när, mm. när man satte upp affischerna själv och kan man väl göra nu också i och för sig men man hinner inte på samma sätt kanske när ni bokar mindre band, om vi går ifrån Mättan Svenskan och bokar konserter liksom, mm. då antar jag att ni går efter lite efterfrågan också ja det är väl lite mer cyniskt på det sättet att vi, vi, vi kan ju inte boka vilka band som helst, även om vi vill utan eh, man måste ju tänka på att det, det faktiskt säljer också och det, det finns ju olika sätt att ta reda på hur de säljer såklart mm. eh, och jämföra med andra städer och etc. Men eh, eh, absolut det är viktigt att, att få fram de banden som vi vet att vi går runt på mm. och gärna tjäna någonting på också Örebro som mellanstad där. Jag tycker det är en fördel på det sättet att de, man blir aldrig riktigt avtrubbad och mätt. Som kanske Stockholmare blir att det är artister hela tiden som kommer och det blir ingen grej av det hela. Och sen att Örebro ligger väldigt bra till rent strategiskt i landet. Och vi, vi lyckas faktiskt få väldigt mycket eller större och större band som kommer till stan men eh, även då på attraktivare dagar som lördagar till exempel. Mm. Och, eh, och inte ta den där tisdagen som kan kännas jobbig och svår. Nej, precis. Och det är kul att säga det för att jag, om King Diamond annonserade att de skulle spela i Stockholm så hade inte det varit något konstigt. Nej. Men när de kommer till Örebro, då blir det mer exklusivt och mer lukrativt kan jag tycka. Mm. Är det inte så? Jo, men det är dags att att Sverige tar Örebro på allvar nu också när det gäller bandfront. Du jävlar! Ja, nej, men vi, vi försöker ju hela tiden att ligga med där och ta det absolut bästa som går att göra. Rent ekonomiskt kan vi inte mäta oss som sagt med, med de absolut största festivalerna. Och det vill vi nog inte heller göra, utan vi, vi, vi ligger ungefär där vi gör. nu. Och äh, men i alla fall vi kan ligga lite billigare i biljettpriser än kanske Stockholms arenorna gör. Vi har all infrastruktur som behövs här i stan och bra förbindelser. Bra lokaler. När det gäller de större spelningarna. Då. De Mindre spelningarna finns det ju inga lokaler för längre som är och inte där lite synd också för jag, jag pratade i ett avsnitt med Niklas Stolvind från Wolf och han mm. sa att det, fanns, ja, det finns egentligen ingen scen för wolf i obro längre för det finns inget mellanting till sen Och det tyck tyckte ju både han och jag var lite synd. Ja, jag var ju inblandad och drev gamla kontan ett tag där. Och det, var, det kändes som det perfekta spelstället för den här klubbgiggen. Klubb jag, jag har ju gjort mycket spelningar på klubbar efter kontan lades ner men det är det absolut bästa stället som har funnits under min uppväxt. För nästa tid. steg är väl nästan ett konserthus liksom. Alltså Örebro konserthus då till exempel. Ja. I storleksklass. Och då blir det ju helt plötsligt en väldig skillnad. Mm. På en klubbspelning och en konserthusspelning. Ja. Jag antar att det finns olika priser på band. Ja. Bandpris för en arrangör kan ju skilja sig enormt mot en annan arrangör. Men eh, det beror lite på läge hur desperata arrangörerna kanske är för att hitta eh, riktigt bra headline till en festival mm. och eh, pass, eh, vilken budget man har och etc. Kapacitet på det... spelställe till exempel. Det avgör ju väldigt mycket. Men eh, jag tror inte priserna är riktigt som folk i allmänhet tror Nej. att det ligger på. Många höjer på ögonbrynen om, om de råkar höra mot ja. Men du menar alltså att ett band har ett pris som de vanligtvis brukar ta och de får det erbjudandet så, så kan de liksom sänka sitt pris eller är det liksom fast det som de har sagt? Ja, allt är förhandlingsbart. Är precis som vilken... Mm. Vad som helst egentligen. Det är ju artisterna i och med skibbranschen här och allting på går neråt hela tiden så så bör vi de de ska ju leva på det också och det är många många som ska dela på kakan. Mm. Det är inte bara att allting går direkt till artisterna såklart utan det kan ha 30 anställda under där också som som ska ha en del av kakan. Det här med biljettpriser har väl var en liten diskussion. Sådär, att det börjar bli dyrare. Men eh, jag tror man ändå får ta och acceptera det för att jag menar eh, musikförsäljningen går ner och då måste de ju ta pengarna någon annanstans. Ja, så är det. Man lever på gig och eh, allting blir dyrare runt om och som arrangör så har man ju väldigt många kostnader också att tänka på som som äh, lokalhyrar äh, ordningsvakter, det ska ha, kanske vara polistillstånd hit och alkoholtillstånd hit och äh, personal som bygger scener och river och äh, stagehands, scenvakter etc. etc. Och, en, en del kan man väl hjälp, få hjälp av ideellt men äh, i stora hela så är det ju väldigt mycket kostnader som drar iväg. Äh, p, äh, utrustningen, äh, tekniker, app. Ja. Sådana förstår man ju. Men det, det kostar ta, ganska höga biletpriser. Därför. Mm. Jag tycker det är helt rimligt i alla fall. Men sen förstår jag det här med tillstånd och allt som ska byggas och fixas och klappas ihop. Det är också jäkligt viktigt. för Dels för anseendet för företaget som, som arrangerar. Och sen för att det liksom ska kunna gå och fortsätta i fortsättningen att göra liknande saker. Det förstår jag. Mm. Hur är det med omkostnader och gå runt på en konsert? Uh, ja, förhoppningsvis ska man väl gå runt på allt man gör, men så är ju inte, ser ju inte verkligheten ut alltid. Mm. Men vi lägger ju ganska stor procent av budgeten på, på marknadsföring. Det måste man göra. Och uh, uh, ju större spelningar man gör desto stö större chans har man ju att dra mycket folk såklart. Men å andra sidan så gäller det att nå ut. Och, genom att springa runt på affischer och flyers i bakfickan. Det funkar inte på de spelningarna såklart som, som kräver över 1000, kanske 3000 pers. Uh, utan uh, det krävs ju en, en stor summa pengar i marknadsföring. Uh, sen uh, När man bokar, när man, man är i det här stadiet att man ska sätta ett band så uh, kollar man ju, man räknar ju på alla kostnader såklart och uh, Avgöra om man tror på det eller inte. Om det krävs 468 betalande för att gå runt så kanske man tycker att det är okej. Okay. Eller också kanske man tycker att det är alldeles för hög risk. Ja, då går man inte vidare med det helt enkelt. Och Här har ju ni en svår bedömning att göra, för det här får ni nästan gå helt på magkänsla, eller hur? Eller det som i alltså, Europa känns aktuellt. Ja, det är alltid en, en risk man tar. Det är varje, varje gång. Det spelar ingen roll om, om det är män och som man har bokat till exempel eller om det är moustache eller vad det nu är. Det är. Man kan ju aldrig veta om de säljer 15 biljetter eller om de säljer 5 000 som man hoppas på. Men det är, det är mycket magkänsla, som vi säger. Och det, är, det är alltid en risk man tar, men oftast så är magkänslan rätt. När ni ska göra en bokning då, har ni som konsulter eller liksom tipsare där, där ni ska boka en konsert? Att det, den här personen säger att det här ska ni boka och det här kan jag tipsa om från flera olika liksom munnar som säger det här? Nej, det, vi har väl säkert lite bollplank. Jag har ju ibland, beroende på det för typ av band, om det är döds eller om det är, Power metal eller någonting, om jag känner mig osäker så vet jag vilka jag ska ringa till som kan stärka min magkänsla. Men ni har ganska bra koll själva också? Ja, 99% bestämmer ju själva. Ingen som pekar ut. Vad är, det vanlig <coughs> vad är de vanligaste kraven från artister när ni, när, de, när ni har bokat dem? Det är väl att tider ska få skötas. Liksom att uh, utrustningen de, de begär, att den är på plats, att den är funktionell och som den ska vara. Uh, att, uh, Stagehands, personal och allting. Allting är proffsigt och enkelt och bra skött. Mm. Det är väl det största kravet. Att allting ska flytta på. Det är som sport. En, en, en bra domare märks inte. En dålig domare står och blir utbuad hela tiden. En bra arrangör blir utbuad hela tiden. Uh. En dålig arrangör blir utbuad. sa jag så? Eller, eller så en bra arrangör. Jag tror du sa en bra. Ja, jo, men det är lite synd om oss faktiskt också. För det, det spelar ingen roll vad vi än gör. Så blir vi. Nej, då. ja. <laughs> En dålig ja. arrangör Ja, menar jag. Förstås. Om man säger från Ax till Limpa, hur mycket jobb är det från idé till utförande? Om ni ska boka Say Hammerfall från Ni får idén eller förslaget från någon tills att det är liksom färdigt. Hur, hur mycket jobb, hur många timmar? och Oftast flyter allting samman med, med helheten. Så att man jobbar lite med allting hela tiden. Så att det är svårt, svårt att mäta sådär. Men man kan säga att konserterna som, som vi gör på, på arenorna här sköter sig självt ganska mycket. När man väl har förberett allting. Så att det, det är själva förproduktionen som oftast är. Så tar lite tid. Men, men som en festival det, det jobbar man med året om. Det, det kommer man inte undan ifrån. Vad är den roligaste delen med det här jobbet? Med ett eventbolag och boka artister och sådär. Det beror lite på vad det är för arrangemang det handlar om också. Men... Det kanske inte är så kul att stå och plocka fimpar efter att Metansvenskan har backat uh, två, tre dagar efteråt. Uh, det är väl det tråkigaste även om vi säger det roligaste. Det är väl att slippa plocka fimpar två, tre dagar efter. Ja. Men, nej, men uh, annars så är det ju, det är ju spänningen lite. Det, det kickar uh, när man ser att saker funkar. Och, uh, det rasslar till i försäljningen. Och artisterna är nöjda. Publiken är nöjda vad som jobbar är nöjda. Det är väl lite sådär. För det är inte så att man hinner njuta av arrangemangen själva. Utan då, då blir man extra nöjd när andra får göra det istället. Mm, jag förstår. Kan vi kan väl prata om Metalsvenskan mm. då, som en egen segment. Så. Det är alltså en kul idé och det ligger bra i munnen, svenskan. Det är liksom hårdukk plus, plus fotboll. Mm. Eh, och det har ju fått, jag tycker i alla fall, har det fått väldigt positiv respons från omvärlden. Mm. Eh, det känns som att det håller på och växer och att det kommer bli en riktigt bra grej. Alltså det blir bättre och bättre för varje år. Kan du hålla med? Ja, jo, det, det tycker väl jag också. Att, att, att Jag vet ju att det växer och vi strävar hela tiden att göra det bättre och hitta lite nya vägar på. För att, komfort, eller vad man ska säga, komfort är väl kanske fel ord, men vad, ska man, vad säger man? <laughs> Mottagande och underhåll av, av publik och artister och så här. Att det hela tiden ska vara bekvämt och eh, kul och eh, enkelt och städat snyggt. Eh, gott käk, god dryck. Det eh, kan vara problem med barerna ibland att man att vill köra sånt där. Men vi jobbar ju hela tiden med sånt också för att hitta lösningar år från år. Trevlighetsfaktorn är väldigt prioriterad såklart. Då. Absolut. Eh, den här grundaren till idén vad heter han? Grundaren uh, av hårdrock. Av, <laughs> av metallsvenskan. Det var farsan. Uh, <coughs> metallsvenska, den måste jag faktiskt slå mig för bröstet. Okej. Okay. Ja, Det är jag så kom alla idiotiska idéer. Och sen är det uh, mina kollegor som uh, sansar mig lite. Men uh, för, gör slag i saker mycket. Det mm. <laughs> kan man väl säga. <laughs> ja, jag kom med idén, presenterade för min kollega Kim då då. Över uh, en lunch. Han, uh, han tittade på mig som om jag var från mars. <laughs> <laughs> uh, det var ju en kul idé och han tyckte ju att det var värt att, att jag skulle börja jobba för det. Och så att, ja, på den var Och där var du envis? Nej, jag att... behövde inte vara speciellt envis. Det var en tillräckligt galen idé för att, uh, att Kimo skulle tycka att det var kul att jobba med såklart. Ja. Uh, sen tillsammans så fick vi fart på det där väldigt snabbt uh, vi hade ju kort tid på oss uh, det var väl över två och en halv månad kanske från idépläckningen till, uh, till datumet var för festivalen det var väldigt kort uh, tid men uh, vi började uh, vi tog tag i det där och uh, radade ihop det och uh, vi gick ju ganska snabbt och enkelt faktiskt att få, få igenom idén hos övriga artister och sånt här. för fotbollen främst då. då. Så att det eh, en liten annorlunda grej. Ja, verkligen. Eh, jag antar att det är mycket, mycket jobb. Men nu har vi både fotbollsdelen och konserddelen som ska slås ihop. Liksom. Ja, det, det första två åren tycker jag var absolut de jobbigaste. Främst första år för då visste man inte vad man skulle förvänta sig. Jag eh, hade ju ingen aning om om det skulle komma få hårdrocker och kolla på hårdrocksfotboll eller om de skulle komma 3000-3,5 som det kom då på Bernarenan. Det var ju en, en viss orosfaktor. Hyra hela Bernarenan fotbolls allsvenska fotbollsarenan och sen sitter det tre pers där. Eller något. Det, det var ju en mardröm. Mm. Men, sen äh, andra året var ju, var ju lite mer rutin då, då på på, efter, från första året men det var fortfarande ganska jobbigt tycker jag. Jag hade inte kommit in i kläderna riktigt så här varma kläder på det sättet. Men sen bytte vi ju eh, plats till lunchro då från Conventum och Bernarena och där, där blev det ju jobbigt på det sättet. att Det var ju en ny plats igen då, då. och eh, men det, det var ändå vi hade en, en viss rutin då. då. Och, Förra året, som var fjärde upplagan av Metallsvenskan, tyckte jag det gick väldigt smidigt. och Inför den femte upplagan nu i år har vi bra koll på det mesta, tycker jag. Jag mm. känner inte duggstress. Man kan väl säga att ni, <coughs> ni äger som en del av konceptet Metallsvenskan. Det är liksom er grundidé. Ja. Skulle man kunna... som tv-bolag TV säljer idéer vidare till varandra. Skulle man kunna sälja det här vidare till ett annat land också? Eller? Jag får byta namn i så fall. Ja. Men, men det kanske skulle vara attraktivt för andra länder. Jag vet faktiskt inte. Tyskan annars väljer väl det mesta. men. Ja, Jag hoppas att vi blir ensamma om det här i alla Efterskalvet har av svenska. Det borde väl nästan vara att ni är ännu mer taggade på nästa år, eller så? Ja, kanske inte de åren vi har stått och plockat fimpar efter då. då har det varit lite skepsis. Men eh, som det senaste året så då ville vi att det skulle vara dagen efter. Vi ville inte riva ner tälten, Nej. scenerna. Ja, nej, jag tycker det är roligt att det har blivit Örebro har blivit synonymt med metallsvenskan. När man kör in i Örebro så, finns, så täcker ju liksom i alla fall under den perioden som, innan metallsvenskan är så täcker ju det hela Örebro skylten är en stor metallsvenskan liksom. Sätter lite Örebro på kartan och det tycker jag är roligt. Jag har ju tv dokumentär också som mm. når ut till Folk som inte har kunnat tagit sig dit eller vet vad det är för någonting utan de upptäcker det på den vägen också. Mm. Så det, det är bra. Är det så att ni får mycket förfrågningar eller är folk som vill vara med redan innan ni har börjat sätta ihop? Äh, vi har ju bara åtta platser. Mm. Eh, lagplatser då och hälften av dem är ju redan eh, ja, klara. Ikoner i, i, fest, i uppställningen. Eh, som Örebro United, de har ju varit med från början och de flyttar vi inte på. Uh, Close Up Magazine har ju varit med från början. Och, och sådär, men uh, vi försöker, väl. vissa lag åker ur och vissa blir degraderade och vissa blir uppflyttade. Och, ja, det är en professionell liga med. Mm. <laughs> But, uh, det kommer väl, I år kommer det väl i alla fall tre nya lag om jag inte helt ute och cyklar. Och tre faller bort. Mm. Ditt roligaste minne från äm, själva fotbollen inom meta alltså när det spelades matcher? Det roligaste minnet det måste ha varit äh, tror jag, när Bullet skulle ut och spela sin tredje match. och äh, Lagvärdarna hittade inte bandet. De, jo, de hittade sången för han låg i korridoren med en mosbricka i hela ansiktet. <skratt> och så att ni ska ju ha matchen om en minut. var är det? resten då? Ja, de har köpt pizza liksom. Det, ja. Det, det var komiskt på något sätt. Ja, och det Det, det roligaste är... av allt det var att de på något sätt, sätt han in på planen. Okay. Så att. Ja, bullet, bullet i, i sig är, är ju en, en, en rolig grej att återblicka på såklart. When party, we will party hard. Och det här finns ju också bilder på Jag har sett några bland annat Bullet då som spelar då i inte i fotbollsmundering, utan de spelade i liksom latex och skinnjacka. sina vanliga kläder. <laughs> <Ja>. Skitnöjda. <laughs> ja. Hur gick det för dem eh, Resultatmässigt så gjorde de väl ett mål i alla fall på två eh, turneringar. Eh, det skulle inte godkännas egentligen, men eh, för det var en av amerikansk fotbollsmål som gjorde. Men eh, påtryckningen från publiken gjorde att domarna godkände målet. Eh, annars har dom kommit här sist, vorenda år. Jag var på Metalsvenskan år 2012 och då stötte jag på en situation som jag tyckte var lite obehaglig. Precis när Europe skulle gå på scenen så var det sju helvetes jävla oskväder. Jag var, jag var rädd och det var nog många andra som var där också. Det var liksom precis ovanför oss. Hur, hur tänker du i en sån situation? Ja, jag kommer ihåg det väldigt väl också. Jag fick ju en stark oro där att det skulle bli något så skulle inträffa. Då. Alla är väl mer eller mindre lite oroliga för blixter och dunder och så där. men mycket folk samlade på samma plats, och det är vi som har samlat folket på samma plats. Så, att visst, det, det kändes väl lite. Lite läskigt att ta där och sen kände man ju också en liten oro för att bandet skulle ta det mm. och de skulle tycka att det var väldigt ruskigt och otrevligt att ställa sig på scenen. Det var inga problem när det handlar om Europe i alla fall, det är hårda killar. Mm. De tyckte att det var kul. Jag kan säga att jag var livrädd när jag såg att Oskar kom och jag stod, jag stod och höll en främmande kille och bara skrek. Men sen i efterhand när allt, man märkte att allt gick bra så tyckte jag det var ett ganska schysst, <laughs> schysst entré av Europe. Mm. Liksom. Så här, här kommer vi. Det var lite kul. Ja, vi beställde av av tor gjorde Vi där. hade inte råd med pyroteknik teknik där så det blev mäktigt. Vad händer framöver här för Nikia? Framöver här så jobbar vi nu fulla magar med och förproduktionen på spelningar som Man of War, Takeda har vi också någon gång i april ska det vara. Och sen Metallsvensk och lite andra projekt som vi låter vara osagda här. Mm. Det är en fantastisk idé och jag hoppas att det växer mer och mer, och mer det här med Metallsvenskan så att det blir liksom vi sätter det upp på kartan mm. jag vill tacka dig för att du har ställt upp mm. ja, tack själv får du återgå till det här mm. idoga jobbet med att boka boka, boka ja. jag tänkte höra med dig om du ville välja din, en bra hårdokslåt som du vill ha som ett outro till podcasten som vi avslutar med en bra horrockslåt. Jag... Ska jag välja hjärtat eller ska jag välja rent professionellt för att locka folk till metallsvenskan? Nej, jag, Nej. Tänker, jag tycker du ska välja från ditt hjärta. <laughs> ja, jag har inget hjärta. Men <laughs> det får bli... Uh... Det får bli... Uh... Någon låt som heter Abigail med King Diamond då. Ja. Det är från mitt hjärta. Ja. Som... Kanske finns. Kör vi på den? Mm. till Janne på Nikia Event. Glöm inte att köpa din biljett till Metalsvenskan, Sveriges coolaste fotbollsturnering. Mer info finns på metalsvenskan.com Nästa avsnitt blir en i raden av många specialpoddar dedikerade till olika band. Först ut är ett band från Kanada som efter många, många motgångar fått upprättelse och kunnat se ljuset i tunneln. Och från min sida är en kärlekshyllning till två mycket, mycket motiverande män. Som gäst har jag Danny Thunder som känner killarna och som även medverkar i filmen The Story of Anvil. Avsnitt åtta, Anvil, kommer nästa vecka. But I see your truth.